Bine v-am regăsit, domnule Anatol Ciocanu, și la mulți ani. Mulțumesc frumos. La mulți ani, la acești 70 de ani de viață, pe care i-ați dus, așa precum mi-ați spus, nu chiar atât de ușor. De ce? Poate că nici n-aș să pun întrebarea aceasta, din cauza că acești 70 de ani mi-au fost cam grei, cam dramatici. Păi cum a fost destinul numai al meu, probabil că și-ar foarte, foarte multora celor care s-au născut în acest an dramatic, an fatidic, aș zic eu, 1940. Și acest an de naștere, timp de naștere, văd că influențează, fie s-au schimbat între timp. Mi am fost calamitați undeva și de război și de secete și atât de prefaceri care s-au întâmplat cu voia sau fără voia noastră în acest timp de 70 de ani. Dar oricum, deși au fost 70 de ani dramatici, eu i-am trăit așa chiar, optimist și cu gândul că totul va fi mai bine. Adică în acest bine ce includeți? De includ, că am făcut fi eu o facultate, că am editat câteva cărți, cam că un băiat care a terminat uh, Academiei de Studii Economice, că e un băiat care foarte serios, de altfel, în domeniul lui, de parte de domeniul lui taică, Nu știu dacă merge de vreo carte, că a terminat contabilitatea, și sub cu cifrele. Și mă bucur că suntem, în fond, pe un făgaș parcă, parcă mai acceptabil. De asta și mă gândesc că după acești șapte-zece ai mei, de o de drămatins, o leacă de zbuciu, de o de așteptare, vor urma ani mai luminoși, mai pașnici, deci mai creatori. Dacă veți fi optimist dumneavoastră? Nu și nu numai eu, trebuie să fie optimiști și cei care trăiesc în jurul meu și numai în jurul meu. Și vine toată țara noastră, toată Republica. De pe munchea acestor ani, cum vi se pare viața la general, cum vi se pare viața în particular și ce este viața? Vreau să înțeleg și eu această noțiune Ce este viața Nu mă Această întrebare ciocan. este o întrebare atât de filozofică încât nu știu cine ar putea să răspundă la ea. Nu știu, poate doar Mihai Cimpoi, criticul nostru literar. Nici cu multele dumneavoastră volume de versuri nu puteți să-mi răspundeți la această întrebare? Nu știu dacă aceste multe volume de versuri pot însuma răspunsul la această filozofică întrebare care mi-ai pus. Dar ce nu. este poezia? Păi probabil este o zbaterea sufletului, o trăire personală, o cucetare, un îndemn pentru a fi înțeles și de alții, sau de a propune altora o bucurie, o scânteie de suflet, o lumină de dragoste, o bună înțelegere, o speranță ultima instanță. La care dintre cărțile pe care le-ați dăruit dumneavoastră cititorului țineți cel mai mult, vă este cea mai dragă, ați lucrat cu mai multă tragere de suflet sau vi s-a dat mai ușor? Probabil că eu am două cărți care le-am suferit într-adevăr mai mult decât le-am suferit pe celelalte, pentru că poezie este superă. Și aceste cărți pot fi care rămân în trecut, în fond. Dar pentru mine rămân cărțile de suferință. Sunt cântece de acasă pe care le-am scris departe de casă. Și departe de casă, vrei, nu vrei, îți amintești și i dor, și suferi și aștepți cântece de acasă și firul la care a urmat cântece de acasă. Iar vorbim că poezia este o suferință. Fără suferință, nici dragostea nu baiește să existe, probabil. Dar considerați că v-ați găsit rostul dumneavoastră în poezie, odată ce ați fost pe atâtea drumuri, ați mers pe atâtea drumuri, ați ieșit. Din țara, s-a revenit, iar ați ieșit, iar ați revenit. Dragă nene, eu am îmblat fost la Uniunea Sovietică, începând de la Kaliningrad în, și până la Insulul Curil și Cotan, Cunașir, Iturub, începând de la Chishineau și până la Ciucot, ca între cât Bering, am fost și Pitaimări. Dar drumurile mele corespondent, nu știu dacă, adică undeva, s-au reflectat în câteva din pagini. Am scris două cărți publicistice pe care astăzi le a scrie un pic altul, bineînțeles. Dar în poezie e bineînțeles că se reflectă cei ce sunt, cei ce vezi, cei ce auzi. Și pe parcursul acestor drumuri, eu am când era proaspondent și la revista Moldova pe urmă și la alte publicații, cunoști lumea și vezi cum mai trăiește și altă lume, cum respiră, cu ce respiră, la ce visează. Bineînțeles să am cunoștință cu sumedenii de alți corespondenți, scriitori care au fost în grupuri speciale în aceste locuri îndepărtate din extrem orient. Deși aceste plecări, aceste deplasări, delegații, ele sunt într-un fel fiindcă se mai înnimăluiește lumea, se cunoaște om cu om, se apropie și mai împărtășește un gând, o durere. Dar ce nu ați găsit dumneavoastră pe aceste tărâmuri. Un acest sau un ceva care L-ați găsit întotdeauna numai de acasă? Eu nu m-am dus să caut ceva special acolo, dragă Nina. Am dus să văd, din curiozitate, să văd ce se întâmplă și pe alte meridiane, pe alte meleaguri, decât noastre. Și, bineînțeles, fiind acolo departe, zice pe malul Ocean Lânghețat din Nord, țăi îndor cumplit de Moldova, de casă, de cei ce aici ai lăsat aici mai dragă acasă. De altfel, un mic detaliu de pe malul Ocean Lânghețat din Nord, eram într-o delegație foarte pestriță, foarte mare, din toate republicele, bineînțeles, era august, dar pe zari plăteau câte sloi de gheață și sloiul acelea, câte moase, câte musulele s-au apădat. Dar, dar e important, care e de detaliul, vreau să-l mărturisesc la vreo că seara acolo s-a făcut o masă, pe tot timpul acele breșiniviste uriașe și bătești, fără banchete nu se termină nicio seară. Și ne-i sfacem un uriașe, uriaș, vocea în lângă din nord. Și cum se sfârșește, la fiecare, referința Republicii, se cântă un cântec de acasă. Știți ce când Să a gândat mie acolo, la capătul lumii. De ce plâng Adică melodia, pentru că nu mi textul. Eu am început să plâng, sunt motiv ca și acolo, n-am dus să să mă rețin, sunt acolo să mă se cânte, îmi zic deci, plâng deci, mai... Ați mai plâns la când pentru că ați pomenit de melodii și vreau să ne oprim ce aici? Nu, asta, de când, eu sunt așa, de asta nu știu. acolo, la așa distanță uriașă, îți dai seama ce se întâmplă. Dar, dumneavoastră, v-ați dorit să scrieți și texte pentru melodii, sau așa s-a întâmplat? Să se întâlnească muzica cu poezia dumneavoastră? Rar se întâmplă așa ceva, pentru că. Compozitorii noștri cer un anumit versiune, un anumit text, un anumit rânduri pentru o melodie care o au deja. Dar corect ar fi că ei se apropie de vers să probeze, să acele silabe poetice, și să facă melodie. Pentru că e foarte greu să i după silaba sonoră, să se simte foarte rar coincide cu silaba poetică. Dar la 570, Păi de anii, dumneavoastră ce ați dori să vi se cânte? Dacă s-ar întâmpla să vă propună cineva o melodie? Aveți un cântec preferat? E bine, mie mi îmi place muzica în general ca atare, că chiar și însă și ritmica poeziei cerulea când de muzică, bine, nu bine. Rămânem fără răspuns. Să vă întreb atunci care au fost lucrurile cele mai frumoase de care ați avut parte în acești 70 de ani, de care vă place să vă aminteți. Aolea, puteai să mă provoci să scriu o carte întreagă de amințire de memorie. Ceea ce încă nu mă cred așa de bătrân, cred să mă apropii de memorie. Dar memoriile se scriu numai la o anumită vârstă? Nu știu. Am citit multe cărți de memorie, am citit cea mai bună, mi-a plăcut la Andreea Morrowa despre grațul. E Bine, sunt un scriitor care s-a apropiat singur de viețile altora. El a făcut foarte multe romane bibliografice despre Victor Hugo, despre Monore de Balzac, despre George Sand. Spionul și și-a scris însuși el memorie lui, cum a scris aceste cum m-a trecut prin viață, cu cine s-a întâlnit, cu cine a contactat și mai departe. s unică carte de memorie care mi-a plăcut foarte mult. Nu pot citi memoriile marelor conducători de oști, fiși, de Primul război mondial și al doilea război mondial, Uite, nu mă atrage. Deci am fost și eu militar, am fost și soldat și ofițier, dar nu. Mă sutura de război de toate luptele. Cel mai frumos război al dumneavoastră a fost poezia în viață? Iar mă provoci cu întrebări provocatoare. M-am luptat și eu cu imaginea, cu rândul, cu versul, cu selaba. Am încercat să fie cât mai cantabil, cât mai aproape de suplet, eu știu. Și mă gândeam așa, dacă e aproape de suplitul meu, e posibil să fie și aproape de sufletul celui care mă citește. Dar v-ați făcut un cadou anume la acest 70? Un cadou poetic? Îmi pare rău că îi trebuia să fie asta semnalul și vorbim să ți-l aduc eu. O carte de de amintire, a fost scrisă acum 40 de ani. Știi, ce titlare? foarte năstrușnic. ora sărutului. Așa că nu ne rămâne decât să ne săruteam aici, în fața microfonului, fiindcă ne vedem numai ilușați. Și ne audă toți ascultătorii. Pe uh. Ne audă, nu ne văd. Cum ați dori să se întâmple această zi, dumneavoastră? Care, apropo, haideți să deschidem paranteza și să spunem ascultătorului că sunteți născut la 3 iunie. Da, cam așa, la începutul verii. Cum aș vrea? aș vrea? să fie o foarte bună înțelegere între mine, prietenii mei, colegii mei. Da, i mulți? Foarte. Sau i-ați păstrat pe mulți? Da, da. Poate ei nu m-au păstrat pentru dinșii, dar eu pentru mine i-am păstrat. Care calități prețui cel mai mult? Fie la un poet, fie la oameni în general. Prog bunătatea, sinceritatea, credința, devotamentul. Poate și mie la uneori. Dar acestea sunt categorii atât de rare, încât stai și te gândești că poate mai există sau mai păstrat pe undeva. Dar poezia dumneavoastră din ce s-a născut? Poate din dragoste pentru poezie. Poate sunt întrebările care nu pot răspunde pur și simplu. Dar ce să vă întreb? Gata, ajunge de acolo. Ce prețuiți cel mai mult în viață? Libertatea, probabil, cuvântul care ar putea să întregească întrebarea care mai vă. au toată libertatea și suferă și ele adesea. Păsării au foarte mult cer deasupra, pentru libertate. Noi avem mai puțin cer. Noi avem cerul, ne aparține și nou, doar că Dar nu-l a... nu le aparținem tot cerul. nu ne aparținem mai cât avem deasupra casei, deasupra capului dar el pot să zboare peste tot urmă, Sau atât cușur. cât ridicăm capul. De atât, de sunt mai conștiente decât noi, deși zboară la mii și mii de kilometri, dar se întorc înapoi acasă, exact la locul. unde și-au crescut puii și unii au și cuiburi, dacă mai este păstrat, de la mii de kilometri. Omul cetățean nu știu dacă corespunde aceste teze a libertății precum o păsără. Ce credeți despre De poezia noastră? plecăm și noi mai departe. Deci zicem, pleacă în Grecia, pleacă în Italia, privește acum atâtea emisiuni din Spania. Oamenii uită și se întoarcă acasă. Păi să le se întoarcă acasă. De aici stau câte 10 ani acum. Ați fost foarte frumos și, uite și foarte și dureros. Și copiii și ei uită aici și cresc bunice și cresc și alte unde... Ce credeți despre poezia noastră? Despre poezia care se scrie astăzi? Este și ea o poezie fără de părinți? Este, este, bineînțeles, pentru că fiecare generație și are poeziei, așa cred eu. Dar uite că Ieminescu este pentru toate generațiile și nu s-a îmbichit, că nu s-a uzat Așa credeți, dumneavoastră se aruncă și în el cu pietre? Nu, dar el e nemuritor, înțeleg, și nu... Deranjează nu lucrul Nu deranjează să-și spun o piatră, niciun fel Sau o silabă, răută aceasta scrisă despre luceafărul sau despre Înger și Demon. Despre poezia noastră în lume Pentru că ieșim numai să căutăm ceva Dar nu ieșim și cu ceva Am putea ieși cu poezie în lumea mare mi-e prea puțin să ieși în lume numai cu poezie. Arta mai dispune așa, și de coreografie, mai dispune și de un cum mai dispune chiar și de delegații oficiale care știu să se prezinte. S-ar putea să arăm un film despre poetul Osvesensky. Era pus de alveolii explozie în, în poezia rusească. Deși poezia rusească diferă de poezia noastră de aici din Balcani, încă poezia rusească dar ceri tribune, cere explicații, cere revolte, noi de mai mult cu mai cal. Și acest Andrei Vosnesiens care îl trită, poate în toată lumea. și a fost acceptat ca poet. Dar și-a înțeles? Nu, chiar totul l-a înțeles. Pentru că el a fost criticat grozav de, zice, nomenclatura sovietică, de Hrușiuov, de Dusebiu. Și îmi pun critica aceasta, i-a ajutat să se manifeste cipriotate meridian. Ca am, ah, cum spuneau și în alte țări. Dacă îl critică sovietic, înseamnă că e bun, îl acceptăm noi. Suntem locazele de zestie. Dar noi am avut asemenea explozie, în afară de sau cu excepția lui Eminescu, în poezia noastră. Bă, mm. da, păi cum? Adică, eu nu vreau să povesc nume, știi, aici, fiindcă dacă o să meargă, știi, e să am și probleme. azi, noi pe celălalt l-ai numit și de ce ai numit? Și suntem, noi suntem șcârcotași, am voi, noi, băsrabeni. Înseamnă, înseamnă că nu ne rostim gândurile niciodată până la capăt. Bă, le rostim, dar pe urma alții rostesc că de 100 de ori mai amplificat și nu chiar în tonalitate, așa. Dumneavoastră, la 70, mai sunteți angajat la a Scriitorilor, la Muzeul Literaturii Uniunii Scriitorilor. De ce? Pentru că vreți să ieși în fiecare zi? Nu îmi place comunicarea, nu, nu suport singurătatea, o cără chestie... Că universitatea mea lucrează și ea la editură, dar de ața, să se zice așa. Că eu am încheiat și pensionar, bineînțeles, că stau acasă, casă, mai apuc de o carte, mi mai apuc de altă carte, o zi, merg, două, trei zile, parcă, pe o săptămână, dar primul, sunt grotate, explodează, stai și vrei să comunici cu societatea, cu oamenii, cu prietenii, chiar și cu natura, cu orice. Ce vă doriți cel mai mult, la plăcea 70? Iar vreți că e întrebare, iarăși provocatoare. Cer să fie liniști, pace și după acești 70 ai An, mai mult creatori decât de ciocniri politice sau căutări de anumite spații mai favorabile, mai comode pentru existență. Să muncim toți și să avem un singur ideal. Aveți ceva și insertar? Sau idei? Sunt că am o carte nouă scrisă acum 30 de ani. Mai am o carte în Sertar, Se numește poiem Iubirii, Uite, că la 70 de ani. M-am făcut moșinea, care se gândește la trecutul dragosilului lor. Suntam să-ți două cartea asta cu ora sărutului, Ca străsia să Și vă mulțumesc că anticipat. Și cum adică, să lancesc, odată cu cei 70 de ani. Lățești și vârsta și cartea. Și mai răspundeți rog la o întrebare, cum scrie, poetul la natulcicana. Eu știu cum. Cum se scrie la moment? Cum? Pe timpul era existau dragonina. Aceste frumoase case de creație ale scritorilor era la Bițunda, era la Ialta, era la Gagra, era la Piredelchinu, la Maleivca. Și nu ne plăcea să ne ducem iarna sub Moscova, Piredelchinu și Maleivca, acolo te așteptau recrindu-o pereche de schiuri, cu tot cu gheață. la numărul top Și era o plăcere uriașă să treci pe sub braze, ăștia mea de zapada, și de o liniște absolut cosmic ne-a pădeat de sud, ne la Iaută sau la Pitundă. Acum aceste case pentru noi să venim, ori s-au închis, ori nu avem aceste sume de bani să achităm aceste foi de plecare. Încă în fond, dorul nostru de a pleca oricând rămâne. De căutarea ceva nou, ceva frumos, ceva mai inedit. Și dacă m-a întrebat, majoritatea persoanelor mele a fost scris la aceste case de grație, să spun sincer că aici acasă nu prea avem permanent la bun începutului condiției, zicem așa. Dar acolo știi că te duci și te rămâi numai cu dorul de casă și cu dorul de cineva, cu dorul de frumos, nu știu ce. Nu știu cum ești obligat, stai la unul de zile și dacă bei acasă cu 15 titluri de poezie, e, e foarte normal. Domnule, deci ce n-ați reușit, ce regretați dumneavoastră în acele 70? Nu știu. Dragă-ne, ce să-ți răspund? Parcă, parcă totul a fost bine și nu chiar bine a fost tot. Și regretele mele sunt convins că nu sunt numai regretele mele, sunt și regretele azi și sute de compatrioți de-ai mei, iarăși revin, născuți în acela an, fadidic de răscrucii omenostipată. Hai să încheiem aici? Încheiem aici, din melodie, nu doriți să-mi spune nimic? Mi-mi place eu gen doagă, am început cândva să scriem noi, să-i fac eu primul mesur, pentru că în de a fost oară de mult 30 de ani, vă 40. Îmi place Mozart, îmi place la îmi place că nu sunt în salsă, mulți nu-ți placă. Dar din poezie ce citiți în afară de Anatol Ciocan? Haide, nu mă provocare. Pe care el mai și scrieți. Nu vă mulțumesc mult pentru aceste gânduri, pentru aceste mărturisiri, vă spun la mulți ani din tot sufletul, sănătate multă fizică și spirituală și vreau să cer scuze ascultătorului pentru toate aceste lovituri sau sunete în plus pe fundalul discuției și am să argumentez că prima da. dată am văzut un uh, septuagenar atât de emoționat la microfon, vă mulțumesc. Da, așa sunt eu, ți-ați văzut că sunt ca atare.